y grande, grande goisea Egun ona emonde izuela jainkoak, igande goizean berrion saioaren entzule guztioi. Agur bero bat nire aldetik. Evangelijo entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera gombidatzen zaituet. Jesusen jarraitzaleok dugun gauzari gederrena, horregaitik berri Ona hemen, gadizumako irugarren domekako evangelijoa. Joarenetik hartuta dago, eta honela dino behatzigarren atalean bat eta berro eta bat bitarteko txataletan. Aldiaretan Jesusek bidez joiala, jaiotzatik itxua zan gizon bat ikusi eban. Eta ikasleek itan dueltzoen, maisu nork egin eban pekatu, hau itxu jaioteko, honek alaberonen gurasoek. Jezusek erantzun eutzen, ez honek ezberonen gurasoek, ez eben pekaturik egin, espadaze jainkoaren egintzak onen agertu gertu daitezan, jai ozan itzu. Egun argia dan bitxartean, egin behar doaz, bialdu nahuanaren egintzak, badator gaua eta orduan inork ezin leike lanik egin, munduan nagoen bitxartean, munduaren argianaz. Hau esanik, txua bota ebandurrera, durrera, loia egin eta loiaz begiak igurtzea zan txuari. Gero esan eutzen, zoaz eta garbituz aitez siloeko uraskan. Siloek bialdua esangura gura dau. Joan zan bada itxua garbitu eta ikusten ebala bihurtu zan. Auzokoek eta lehen eskian ikusten ebenek esaten eben, Ez da ba, hause, jasarrita eta eskatzen egoten zana. Batzuek inoen, bai bera da. Beste batzuek, ez, ez da bera, haren antzeko bat baino. Berak barriz inoen, bai, hasenaz Orduan itean du dut zoen, zela neregi jatzuz bada begiak. Eta arek erantzun, Jesus dalakoak loia egin egindau begiak igurtze dutaz, Eta egindu deust, zoaz, siloera eta garbitxo. Joan, garbitxo, eta ikusten azinaz. Itan du non da gizon hori? Arek erantzun, ez dakit, zapatua zan Jezusek loia egin eta begiak edegi eutzo zan eguna. Horregaitik, fariseoa anaeroan eben itxu izandakoa Eta fariseuek barriro itan du dut zuen, zelan azizan ikusten. Arek erantzun eutzen loia jarri eustan begietan, garbitu nintzan eta ikusi egiten dut. Farizeuetako batzuk inoen, gizon hori estatoz ez dau zapatuko atzeden eguna errespetatzen Beste batzu barrizinuen zela egin leike pekatari batek olako mirarizko seinalerik. Eta ez zen bat euren eretsietan barriro itan duetxuan itxuari, eta zuk zer dinozu begiak edegi deutxu zanaz. Harek erantzun, profeta dela. Alanbe, jude guek ezeben zinistu gura gizon A itxua izan eta ikustenaz izanik. Beraz, haren guraso egide itxuete itan duetxien. Haudazuen semea itxu jaiozala dinozuena, zelan ikusten dago orain? gurasoek erantzun eutxien, gu palakigu geure semea dana, eta itxu jaio zana, baina horain zelan ikusten dauan, edo begiak nork zabaldu dutxo zan, hori ez dakigu, itatu behariz, badauka adina bere buruaren barri emoteko. Jude guenen bildurre ezberba egiten eben gurasoek olan, zehordurako agintariek erabagite euken, Jesus Mesia zala autortzen ebana sinagogatik botatzea. Horregaitik esan ebengurasuek, badauka, adina, itandu berari, jude bigarren biderrez deitu eutxoen itxu zanari, eta esan eutxoen. Autortu egia jainkoaren aurrean. Gu padakigu gizon hori pekataria dena. Arek erantzun eutzen, pekatari dan ala ez nik ez dakidan gauza bakarra hauseda, itxuan intzala eta orain ikusi egiten doala. Arek barriro, zer egin deutzu? zela lan zabaldu deutuz begiak? Arek erantzun eutzen, esan lehenbe lehen betez deustazue jaramonik egin. Zer gaitik entzungura dozue barriro? Zuepe, haren ikasle asle izan egin dozue, ala? Harek irainez bete eben eta esan eutxoen zeu izango zara haren ikasle. Gu moizeseen ikasle gara. Guk ziur dakigu jainkoak moizesei berba egin eutxona. Baina hori dan bestakigu. Harek orduan, hori bai Zuek nongoa dan bejakinez eta arek niri begiak edegi. Jakina da jainkoak estertxela pekatari eientzuten, espadatze jainko zaledanari. Eta beraren aia egiten dauanari, entzuten deutxola. Egun doizle entzun itxu jaiotako batie inork begiak zabaldu deutxo zanik. Gizono horre jainkoa gandik espaleto hor, e, zingoleuke ezerrekin. Harek, erantzun deutxoen. Goiti beraino pekatari jaio zinan eta zu guri irakatsi naian Eta kanpora bota eren. Jakin eta Jesusek bota egin ibela eta aurkitu ebanean itan du otsun. Sinisten dozu gizonaren semeagan. Harek erantzun, Esaidazun ordan jauna sinistuta aidan. Jesusek esan elution ikusi dozu zeugaz berbetan diarduan berbera da. Arek orduan sinisten do jauna. Eta aurrean euspeztu jakon. Eta Jesusek esaneban epai baterako etorri nazni mundu honetara, ikusten ez benek ikusi da eta ikusten dabenak benak itxu bihurtu daitezan. Jesusek azegozen fariseo batzuk horien zunda esan utzuen geube itxu etegara, ba. Jesusek erantzune eutxean, itxu bazine, esen kieukiko pekaturik, baina ikusten dozuela dinozuen ez, Zeu hon pekatuan hilauten doztue, gaurko evangelizua bigarren katekezia dugu. Orain guan, argiarena. Jesus argia dela bizitzarako behar dugun, argia dugula, autortzen dago dugu evangelariak. Eta konposak eta baten bidez emoten deuzku horren barri. Komposak honetan agertzen diran pertsonaia guztiek dauke euren eginkizuna eta esan Ez da bardin, irakurketa arin eta gainetiko bat egitea edoan agertzen diran pertsonaia bakotxaz jabetzea. Hau egiteak gure bizikeri aztertzera eroan gainkez, eta irakurketa gainetiko batek lehen lagako gindukez. Luzes amarra bala erea izan guazen apurbasak ontzera, kozotasun handiagoa hartual izan daigun. Hora ere, Jesusena da ekimera. Ikasleek egiten dutxoen galde deari erantzun guran. Ordukoen ustetik arago, gaur ere askoren agotan entzun daiteke, kastigo de Dios! Jesusek bizitzako atxekabeak estirala jainkoaren zigorra uste dago, geure makaltasunen agerpen baino. Eta haretatik urteteko laguntzaren beharrean gagozanez, beste entzat laguntza izan gintek ezala. Eta ikusi, Jesusek hasi egingo daulana, baina itxuak berak emon behar izango deutzo jarraipena eta amaierea. Jesusen egintza honek, jainkoaren zorkuntza unera garoaz. Egiten dauan lupetza begietan ezarteko, Azirako gizai irudia da kaskuko horak. Horrengoa, sorkuntza barria izango da, onartua bada. Eta onartua da, itxuak Jesuzen agindua bete egingo da, Eta orduan hasiko da, arentzat kalbariorako bidea. Lehendik ezagutzen, ebeneek, ez dabe ezagutzen. Ez bai handabiz. Lehen goa ez dalako, Eta salatu egingo da begintarien aurrean. Itsua zanak bere autorkuntza egin behar izango dau aurrean eta bildur barik agertuko da. Gurasoek ostera semeada benik ukatzen ezpada ere, jazotakoaren ardurearen barri berak emon eskatuko dabe. Sinagogatik poratuak izatearen bildur Kategesia honek argila katenduskuna zera da. Jesusi jarraitziak bere zailtasunak eta arazoak ekarriko deuskuzala, baina ohitura erakunde eta beste era guztietako morrontzatatik askatu egingo aitula aurrerantzean itzules ez ez bizizateko. Farisearrek euren lege ziurkerian itxu jarraitziko dabe. Itxuak badakia Jesusek zer egin deutzen, eta egintarien zigorren bildur barik, sinistu egin gura dau. Ja zoera honen aurrean, ere Jesusen argitasunez ikusteko eta aretan bizi izateko aukeraketea egin geike. Jesusekaz topo egitea baino ez dugu behar. Baina ez da erraza oitxurek eta erakundek emoten deskuen ziurtasunetik urtetea ez do gulako nahi izaten baina merezida du Jesus egaz topo egiteak eta eren argitasunean bizi izateak gogoko izan dozuelakoan urrengo domekarako konbitea egiten dutxuete izan da izuela atxeginez gainizkako domekea jainko alagun Goicien, de Goisea, Berrío